La Federació Local del PSC ha sortit al carrer aquest dissabte per compartir les idees del partit amb els ciutadans de la vila. Malgrat el que diguin els sondejos, el portaveu de la formació atiana, Héctor González, ha indicat que no donen cap batalla per perduda i assegura que l'opció socialista és l'única garantia de manteniment dels drets socials davant l'alternativa del Partit Popular. I és que en la mateixa línia de les recents declaracions del candidat Alfredo Pérez-Rubalcaba, els socialistes tiànecs asseguren que l'estat del benestar estarà en perill en mans del Partit Popular, perquè, segons diu, la diferència no només s'estableix per les polítiques, sinó pels valors que les sustenten. Hem demostrat que amb els pitjors moments de la crisi a nivell nacional, a nivell d'estat espanyol, ens hem salvat de la crema de la qual no s'ha pogut salvar Grècia i probablement no s'ha salvarà Itàlia, i tot i així s'entesten en dir que no hem sigut capaços de governar la nau correctament. Per tant, esperem a veure els resultats. Jo crec que no tenim perdut ni molt menys. Estic convençut que hi haurà sorpreses en l'últim moment i personalment Penso que el pitjor que ens pot passar és que guanyi el PP. Durant tot el matí d'aquest dissabte, la Federació Local ha estat repartint globus i material informatiu a tot aquell que s'acostava a la carpa muntada al parc del camp de futbol vell. I ho han fet seguint la convicció que la política de proximitat és una de les estratègies més efectives en campanya electoral. Aquí a nivell local som lluitadors, no ens donem pervençuts mai de la vida, no, no ho hem fet amb les municipals, no ho vam fer les autonòmiques, no ho farem amb les nacionals, perquè estem convençuts que el projecte socialista és un projecte progressista, és un projecte que ens traurà d'aquesta, estem convençuts, i no, no llancem la tovallola, per molt que les enquestes, les estadístiques, els mitjans de comunicació diguin el contrari, pensem que el tracte a tu a tu, persona a persona al carrer, parlar amb les persones, convence, explicar les coses, és la única solució. Els socialistes tianens asseguren que hi ha dues va sortides diferents d'aquesta crisi, la de la dreta i la de l'esquerra, i és per això que volen encoratjar el vot del PSC per aconseguir una societat més justa. Escolta les notícies a l'emisora municipal. Escolta a Ràdio Tiana.